Пристрали до берега недалеко від околиці села, ледве торкнули землю, як старий упав. Півмертвий лежить у човні, слабо дихає. Хлопці так злякалися, що зразу побігли кликати матір Олекси. Біля околиці проїжджала підвода, супроводжена дядьками, погребниками, що обдивлялися скрізь і забирали неживих. Андрій і Олекса бігли вже помалу, бо задихані болісно, Худі обидва, як тернові гілки. «Чого ви біжите, хлопці?» Спитався один з дядьків. «Батько, вмирають!» Скрикнув Олекса. «Он де в човні!» Подалися хлопці. А підводчики підступили до човна і дивляться на старого крилика. Бачать, таки вмирає чоловік. Зовсім доходить. Переставиться скоро потім ради нього знов через село їхати. Поклали його на підводу і вирушили звідти до свіжої ями недалеко від села, що без трупів стояла. Там перенесли Крілика на дно, хоч він ще дихав. Їдучи від ями, казали всім, оце мертвого Крілика одвезли. Біда? Багато односельчан шанувало його. Добрий був чоловік. Знавши рибальство гаразд, Порадами служив і наділяв рибою. Хлопці прибігли в хату і покликали господиню. От спішить вона до берега, ведучи сина за руку. Андрій же не міг рухатися, відстав на околиці. Приходить господиня з сином до човна, а вже її чоловіка немає. Де ж тато? Коли вони вмирали, тут проходила підвода. Біля села зустрічають з нею мужінку, що говорить Крілисі. Вашого чоловіка вже мертвого одвезли до ями. Може, загорнули, а де, не знаю. Стоїть у і думає, чи поможеться мертвому, що я піду до нього і постою та поплачу, а синок охляв, на ногах не держиться, як перед смертю. Коли ж тепер підкріпити, він виживе. Піду в правління і на очі скажу, «Дайте кілограм борошна на похорони. Не відстану, поки не дадуть». Так і зробила. Пішла і почала плакати, просячи допомоги на похорони. І сталося, що їй видали той кілограм. Можливо, хотіли показати один раз турботу про людей під час лиха, ними заподіяного. Взяла вдова кілограм борошна і пішла годувати сина. Я тоді мимо ями проходив голодаючий І побачив, як старий крілик Ворушить руками над дні Хоч перехожий сам дійшов до стану тихого божевілля, Однак він рибалку пізнав І пішов дорогою бурмочучи, мов дивак Стрінув кількох виголоджених дядьків І промовив так, що всі почули За вишеньками в ямі крилих сидить І ще живий Дядьки здивувалися, один порадив, чого марно ходимо. Взяти бкілки і добити крілика, дрібна тварина, а їстівна. Повагавшися, пішли шукати ломак, озброєні ними попростували до ями. Проходять і бачать, що там на дні не тварина-крилик, а рибалка на прізвище крілик, якого всі знали. Вже мертвий. Дядьки дивляться. Один і каже, «Крілик? Та не той!» Посміхнулись хмурно і пішли околицею села. А там на дорозі до станції сільрадівська варта в супроводі кількох селян вела дівчину. Руки її скручені, вона вирватися хоче, але нічого не зробить. «Навіщо взяли і куди ведете?» – питаються дядьки. Один з гурту селян, що при варті відказує, «В район ведемо. Збожеволіла». І зарубала матір. Дівчина білявиться в порваній жакетці, зовсім слаба, вже знеможена, та й сторожі її не набагато сильніші, знов пробує вирватися, вони б'ють її. Потім ще трохи пройшла і впала серед дороги. Недовго мучилась перед смертю. Коли затихла, тоді ті, що вели її, забули свій гнів Мовчки стояли коло покійниці. Вартовий пішов кликати під воду. Андрій вертався, додому простець. Підходячи до дверей, побачив пса –